Kapitel 5 Hør dette, dere prester, og gi akt Israels hus, og dere, kongens hus, lytt, for det er dere dommen gjelder. For en felle er dere blitt for mispa, og som et nett spent ut over tabor. Og i slakting har de frafallene sunket dypt, og jeg var en formaning for dem alle. Jeg har selv kjent Ephraim og Israel har ikke vært skjult for meg. For nå, Ephraim har du behandlet kvinner som sjøger. Israel har gjort sig oren. Deras gärninger tillater dem ikke å vende tilbake til sin Gud, for det er en utyktens onn midt iblant dem, og Jehova har de ikke anerkjent. Og Israels stolthet har vitnet like opp i hans ansikt, og Israel og Ephraim, de blir brakt til å snuble i sin misgjerning. Juda har også snublet med dem. Med sitt småfe og med sitt storfe tok de til å gå og søke Jehova, men de kunne ikke finne ham. Han hade trukket sig bort fra dem. Mot Jehova selv har de handlet for edersk, for det er fremmede sønner de er blitt fedre til. Nå skal en måned fortære dem sammen med deres andeler. Blås i horn i gibia, i trompet i rama. Sett i et krigsrop i betaven. aven. dig deg, Benjamin. Efraim, til forferdelse skal du bli på refselsens dag. Bland Israels stammer har jeg gjort på pålitelige ord. Judas fyrster er blitt lik dem som flytter en grense. Over dem skal jeg utøse min heftige vrede som vann. Ephraim er undertrykt, knust i rettferdighet, for han hadde besluttet sig for å vandre etter sin motstander. Og jeg var som møll for Efraim og som råttenskap for Judas hus. Og Ephraim så sin sykdom og Judas sitt åpne sår. Og Ephraim begynte å gå til Assyria og sende bud til en stor konge. Men selv ikke han var i stand til å helbrede dere, og han kunne ikke lege deres åpne sår. For jeg skal være som en ungløve for Efraim, og som en ungløve med manke for Judas hus. Jeg selv skal rive i stykker, og jeg skal gå av sted og bære bort, og det vil ikke være noen befrier. Jeg skal gå, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de bærer sin skyld. Og de kommer i sannhet til å søke mitt ansikt. Når de er hardt, trengt, kommer de til å søke meg.